Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum Bi ihsan la yumiddin ba'd Ya hadirin ikhwahul kiram Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari membaca kitab Al-Fusul fi Siratul al Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam Setelah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau lahir di dunia ini dalam keadaan yatim kemudian beliau melalui masa penyusuannya pada halimah Sa'diyah Sa dan terjadilah kejadian yang telah kita sebutkan kisahnya di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perutnya dibelah pada saat beliau sedang bermain-main dengan saudara sesusuhannya sehingga Rasulullah Alaihissalam pun dikembalikan kepada ibunya dan setelah itu beliau dalam asuhan ibunya, Aminah bintu Wahab. Lalu kemudian ibunya pun meninggal. Pada usia Rasulullah SAW masih sangat mudah sekali Ada yang mengatakan beliau berumur 6 tahun Ada pula yang mengatakan beliau berumur 4 tahun Kemudian setelah meninggalnya ibunya Berkata Al-Hafidh Abu Fida Ismail bin Umar Al-Shahir bin Kethir rahimahullah ta'ala falamma matat ummuhu maka tadkala ibunya meninggal hadanat hu Ummu Ayman maka Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam pun dipelihara oleh Ummu Ayman dan Ummu Ayman beliau bernama Barakah bintu Tha'alab Beliau berkunyah Ummu Ayman Disebabkan karena beliau memiliki anak Yang bernama Ayman Dari hasil pernikahan Ummu Ayman dengan Ubaid Al-Habashi Lahirlah Ayman Ayman bin Ubaid Kemudian setelah itu setelah berpisah dengan Ubaid al habashi maka Ummu Aiman ini pun menikah dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala lahirlah Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman demikian pula Zaid bin Harithah ini adalah ...duanya bekas budaknya Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Saat kalau keduanya menikah, maka... ...lahirlah Usama bin Zaid. Kemudian setelah itu... ...Zaid bin Harithah menikah dengan... Zainab bintu Jahsh. Wahia maulatuhu dan... Ummu Ayman itu adalah maulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warisahha min abih. Di mana beliau mendapatkan warisan Ummu Ayman ini karena dia seorang budak dari ayahnya. Jadi budak termasuk diantara harta warisan. Maka Ummu Ayman adalah warisan. Yang diberikan kepada Rasulullah s.a.w. Dan dia termasuk di antara wanita yang terdahulu. Awal-awal telah menjadi seorang muslimah. Dan istiqamah di atas keislamannya. Bahkan Ummu Ayman ini termasuk di antara para wanita yang ikut berhijrah. Ke Habasyah. Kemudian setelah itu berhijrah ke Madinah radhiyallahu ta'ala beliau meninggal pada masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wakafalahu jadduhu Abdul Muttalib dan beliau bun dinafkahi oleh kakeknya yaitu Abdul Muttalib Walama bela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min al-umri sinin tewaf ya maka tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencapai usia delapan tahun maka kakeknya Bun meninggal luar biasa cobaan yang dialami Rasulullah Alaihi Wasallam satu persatu dari orang-orang yang Memelihara beliau, alaihissalam berpisah darinya. Mulai dari ayahnya yang memang dia tidak melihatnya, kemudian ibunya, kemudian kakeknya. Jarak antara ibu dan kakeknya hanya sekitar dua tahun. Abdul Muttalib meninggal dalam keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia delapan tahun. Sampai disebutkan. Dalam sebagian riwayat bahwa Nabi alaihi SAW Itu sampai beliau menangis pada masa itu Berjalan di belakang jenazahnya Abdul Muttalib Sampai kemudian Abdul Muttalib pun dikuburkan Di Hajun Setelah itu dia pun dipelihara oleh Pamannya Abu Talib Dan memang pada waktu itu Sebelum meninggal, Abdul Muttalib sempat memesankan dan mewasiatkan agar yang memelihara Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pamannya Abu Talib, karena pamannya Abu Talib ini adalah saudara kandung dari ayahnya Abdullah. Adapun urusan uh, memberikan minum air Zam Zam kepada para tamu baitullah. Itu diserahkan kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Anak beliau sendiri. Anak Abdul Muttalib. Wa bihi ila ammihi Abu Talib. Lalu kemudian, Abdul Muttalib sebelum meninggal, mewasiatkan itu kepada pamannya. yaitu Abu Talib. Liannahu kana syaqiqu abdillah. Sebab Abu Talib itu adalah Saudara kandung Abdullah ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab biasanya semakin dekat hubungan kekeluargaan maka semakin arat pula penjagaannya dan pemeliharaannya. Dia merasa semakin dekat dari orang tersebut dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat dekat hubungannya dari Abu Talib maka Abu Taliblah yang memeliharanya. Fakafalahu maka Abu Thalib pun memelihara dan menafkahi Rasulullah SAW salatu wasalam. Wahatahu Dan Abu Talib melindunginya dengan sesempurna perlindungan. Wa nasarahu hina ba'athahu Allah a'azzan dan Abu Talib memberi pertolongan kepadanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya. Dengan pertolongan yang sangat gigih. Ma'annahu kana mustamiran ala syirkihi ila ammata. Padahal Abu Talib tetap dia berada di atas kesyirikannya, Bahkan sampai dia meninggal. Tetap saja dia tidak meninggalkan agama nenek moyangnya agama yang telah dianut oleh kakek-kakeknya Abdul Muththalib dan seterusnya. Fa khaffafa Allah bidzalika min 'adzabihi kama sahha alhadits Sehingga Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaannya. Disebabkan karena perlindungannya pada masa hidupnya terhadap Rasulullah s.a.w Sebagaimana yang telah sahih hadits yang menjelaskan tentang hal ini. Tersebutkan dalam hadis ruahat Bukhari dan Muslim dari Al Abbas bin Abdul Mutalib, radhiyallahu taala anhu. Sebab di antara paman-paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang mendapati Islam ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Maka di antara paman-paman Rasulullah yang mendapati diutusnya Rasulullah SAW itu ada empat. Yang pertama Abu Talib, yang kedua Abu Jahal, kemudian yang ketiga Hamzah, dan yang keempat adalah Al Abbas. Dan di antara empat paman Rasulullah SAW ini, yang duanya nya Muslim. Asu Islam Hamzah dan Al Abbas bin Abdul Mutalib dan umur Hamzah dan Abbas tidak berjauhan dari umurnya Rasulullah Sallam antara tiga hingga empat tahun. Adapun yang dua, keduanya tetap berada di atas kekufurannya. Abu Jahal dia kafir dan bahkan sangat keras kali permusuhannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak so, awal berdakwahnya Nabi alaihi salatussalam maka Abu Jahal ini terus ya, afwan bukan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab terus ya, membuat permusuhan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, dia dan istrinya. Sehingga namanya pun diabadikan oleh Allah Subhanahu SWT dalam Al-Quran Al-Karim. Tabbat Yada Abi Lahab. Wutab. Sebaliknya, Abu Talib meskipun dia dalam keadaan kafir akan tetapi dia termasuk diantara orang yang paling keras pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wa Abu Talib selama hidupnya Kedekatannya dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam Semenjak kecil dalam pemeliharaan Abu Talib Maka dia terus memberikan perlindungan Dalam keadaan Musuh-musuh dari kalangan kaum kafir Quraisy Mereka Telah melakukan perbuatan-perbuatan teror untuk mengganggu dan menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka tidak mampu selama Abu Talib masih hidup. Dan pada hakikatnya Abu Talib mengetahui kebenaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab Abu Talib sendiri telah mengetahui beberapa tanda-tanda yang menunjukkan kenabian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak menjadi seorang Muslim disebabkan karena khawatir celakaan kaumnya, khawatir akan ditentang oleh kaumnya apabila dia meninggalkan agamanya dan tentunya tidak dimenangkan demikian seorang wajib untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu Wataala meskipun di sana ada orang-orang yang memusuhinya. Meskipun yang memusuhinya itu adalah orang-orang yang paling dekat darinya. Wajib bagi setiap hamba berserah diri kepada Allah. Mentawahidkan Allah. Tabaraka wa ta'ala. Adapun meninggalkan Islam. Meninggalkan syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takut. Dari celaan orang-orang. Maka ini bukan dari... Islam dan bukan dari pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salah Abu Talib saat kala dia meninggalkan Islam dan enggan menjadi seorang muslim sementara dia telah meyakini itu hanya disebabkan karena takutnya dia mendapatkan celaka dari kaumnya yang menyebabkan kesengsaraan selamanya dunia dan dalam kehidupan akhiratnya dalam sebahagian syair yang menunjukkan bahawa Abu Talib meyakini kebenaran dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian syair dia mengatakan wallahi. Jadi dia menyebutkan syair-syair ini menjelaskan tentang pembelaannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia wallahi لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ بِجَمْعِهِمْ حَتَّى أُوَسِّدَ فِي الطُّرَابِ دَفِينَا فَاصْدَعْ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَبًا وَأَبْشِرْ وَقَرٌّ بِذَاكَ مِنْكَ عُيُونٌ وَدَاعَوْتَنِي وَعَرَفْتَ وَعَرَفْتُ بِأَنَّكَ ناصِحِي وَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ ثَمَّ أَمِينًا Wahat tadien, Qad alimtubainnu min khairi adiyan al dina, loul al malamah atau hajar masabtin, la wajatni samhan mubinah. Kata dia, Wallahi la yasyiru ilaihi bjamahin. Kata Abu Talib, demi Allah, mereka seluruhnya tidak akan bisa menyentuhmu, ini yani tidak akan mampu mengganggu mu hatta wasarafi at-turab sampai aku dimasukkan ke dalam liang kubur dalam keadaan terkuburkan yakni sampai aku mati mereka tidak akan mampu menyakiti kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasdab bi amrika ma alayka qadadatana teruskanlah perjuanganmu ya. jangan kamu berhenti dan bergembiralah wa qarrabitha minka uyunan dan merasa bahagialah kamu dengan apa yang kamu jalani wa da'autani engkau telah mengajak aku wa araftu bi'annaka nasihi aku benar-benar mengetahui meyakini bahawa engkau adalah yang menasehatiku engkau adalah penasehatku wa la qada dan sungguh engkau telah jujur wa kuntatham ma'aminan dan bukankah kamu dahulu memang adalah seorang yang terpercaya. Memang kamu adalah seorang yang terpercaya. Wa aradta dinan qad alimtu. Dan engkau telah menawarkan satu agama, satu keyakinan yang aku benar-benar meng meyakini. Mengetahui secara pasti min khairi adyanil bariyatina. Itu adalah sebaik-baik agama yang dianut oleh manusia. Lalu apa katanya? Lawal almalamatu atau masabbatin kalau lah bukan karena celaan atau karena khawatiran mendapatkan cemoohan dari kaumnya, engkau akan mendapati aku akan menerima itu dan menjadi seorang Muslim. Jadi ini pengakuan Abu Talib yang menunjukkan dia meyakini. Akan tetapi karena sebab ini, khawatir malamah, khawatir asabah, celaan kaum. Akhirnya dia mati dalam keadaan berada di atas millah Abdul Muttalib. La ilaha illallah. Dia mati dalam keadaan kafir. Dan batil apa yang disebutkan oleh kaum Syiah yang mereka mengatakan bahawa Abu Talib mati dalam keadaan mukmin. Tanpa ada alasan yang jelas, tanpa hujah yang sahih dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila antum mendapatkan kan di sana ada tulisan-tulisan yang mengatakan Abu Talib itu mukmin, maka itu adalah kesesatan dan bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika meninggalnya Abu Talib, sementara beliau berusaha untuk mengajak Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya tetap saja dia tidak mengucapkan setelah meninggal maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la astaghfirunallaha lak malam unha anka aku akan beristighfar untukmu selama aku tidak di ladang maka turunlah firman Allah subhanahu wa taala maka anan nabiy wal ladzina amanu ayastaghfirulil Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum ashabul jahim Tidak diperbolehkan bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik meskipun mereka adalah kerabatnya Apabila telah jelas mereka itu dari ashabul jahim Dan Allah Jalla wa'ala berfirman Inna kalatah tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi yasha'a. Sesungguhnya engkau tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Namun yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa yang Allahu jalalahu kehendaki. Akan tetapi bukan berarti Abu Talib tidak mendapatkan manfaat dari pembelaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapatkan manfaat. Manfaatnya adalah takfiful adzab diringankannya siksaan Abu Talib dalam neraka jahannam dan itu disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim ketika Al Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan hal nafa'ta Abu Talib bi syai' fa innahu kana yahudzuka wa yaghzabu lak Apakah engkau beri manfaat kepada Abu Talib? Ada satu pun yang kau beri manfaat kepadanya. Bukankah dia yang membela kamu? Dan bahkan dia marah untuk membela kamu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Naam huwa fi bahbahin minan nar. Iya. Ada manfaatnya. Dia, Abu Talib, berada di bahbah. -bah. Yang dimaksud bahp bahh itu, nak bukti awam. Hmm? Yang dimaksud bahp bahh, iaitu air yang sampai ke mata kaki. Tapi di sini tentu api bukan air yang sampai ke mata kaki. Yg ini tingkatan siksaan neraka yang paling ringan dalam neraka. Lalu kata Nabi alaihi wasallam, "Laula ana lakana fi ad-darlil asfali minan nar." Kalau bukan karena aku, tentu dia akan dilemparkan ke dalam tingkatan neraka yang paling bawah. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Al-Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna ahwan ahli Nari adaban Abu Talib. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib, lahu na'ala ni yaglimin hudimaghuhu. Dia berjalan dengan kedua terompahnya dalam keadaan otaknya mendidih. La haula wa la illa billah. Nauzubillahiminal Nari. Nah, jadi ada manfaat. Akan tetapi manfaat itu tidaklah cukup untuk mengeluarkan mereka dari mengeluarkan Abu Talib dari siksa neraka jahannam disebabkan karena dia mati dalam keadaan kafir. Lalu berkata al-Hafidh Muqathir, رحمه الله تعالى وخرج به عمه إلى الشام في تجارة. Lalu kemudian Beliau keluar bersama dengan pamannya, Abu Talib, dalam perjalanan, tijarah, perjalanan untuk berdagang. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa memang mayoritas penduduk Makkah pada saat itu adalah hasil pencarian mereka dari perdagangan. Tidak terlepas pamannya. Akadia pun berdagang ke negeri Syam, fiijiaratin dalam sebuah perjalanan perdagangan. Wahabnu sintai ash-shurat asanatan. Waktu itu beliau berumur 12 tahun. Wadalika minta ma milutfihi bihi. Dan ini termasuk diantara kesempurnaan kasih sayang Abu Talib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liadami man yakum bihi idatarokahubim Mekah, karena tidak ada yang mengurusnya. Apabila Abu Talib meninggalkan Rasulullah di Makkah, faraahu wa ashabuhumimman kharajmaahu ilah Sham min al-ayat, fihi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun melihat. Demikian pula teman-temannya melihat, menyaksikan dari orang-orang yang keluar bersamanya menuju negeri Syam untuk berdagang. Mereka menyaksikan tanda-tanda yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan. Ma fil wasati bihi wal yang semakin menambah pamannya itu ya untuk senantiasa menjaganya, memeliharanya, terus dia berusaha untuk memelihara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamarawahu Tirmidhi fi jamiehi bi isnadhi rijaluhu kulluhum thiqat. Sebagaimana yang diratkan oleh Tirmidhi dalam jaminya, sebagian mengatakan bahwa Tirmidhi itu kitab sunan, sehingga kalau mereka menyebutkan empat kitab sunan biasanya dimaksud adalah sunan Tirmidhi, Abu Dawud An-Nasai dan Ibn Majah namun ungkapan kitab yang sahih dan itu pendapat sebagian para ulama bahawa Al-Tirmidhi kitab beliau lebih cocok untuk disebut Al-Jami' kitabul Al-Jami' bukan as-sunan. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu rahimahullah dengan sanad perawi-perawinya semuanya thiqat terpelihara terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Maka disebutkan dalam riwayat tersebut beberapa kejadian-kejadian yang menunjukkan tanda kerasulan beliau alaihi salatu wasalam. Min tadlilil ghamamati lahu di antara kejadian yang terjadi pada saat itu di mana awan itu selalu memberikan naungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah berjalan setiap Rasulullah berjalan maka dia selalu berada di bayangan awan tersebut wa mailu asyjarati bidhilha alaihi dan pohon yang Pohon ini lalu kemudian mengarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan naungan kepada Rasulullah Alaihissalam. Nanti akan kita sebutkan kisah yang secara lengkap. Namun yang dimaksud di sini bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama dengan Abu Talib, suatu ketika mereka ingin beristirahat, maka mereka pun mencari tempat untuk bernaung. Mereka melihat ada pohon. Ketika mereka datang sana. Ternyata seluruh naungan itu sudah ditempati oleh orang-orang penuh orang-orang berada di naungan di bawah pohon tersebut. Maka duduklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang yang awalnya tidak ada naungan disebabkan karena seluruh naungan sudah ditempati oleh orang-orang juga mereka melewati jalur itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, maka pohon itu ya eh, dia mengarahkan kepada Rasulullah. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan perlindungan dari pohon tersebut berada di bawah naungannya. Dan itu disaksikan oleh mereka. Dan pada waktu itu ada seorang pendeta namanya Bahira juga menyaksikan kejadian itu. Wa tafsiru Bahira ar-rahib dan kabar gembira dari Bahira. Seorang pendeta dari ahlul kitab. Dan dia mengambarkan kepada Abu Talib. Dan orang-orang bersamanya pada waktu itu. Jaga, pelihara anak ini. ya. Dan bahkan dia memerintahkan untuk segera dibawa pulang. Khawatir, jangan sampai ditangkap oleh pasukan dari bangsa Romawi. Lalu kemudian mereka membunuhnya. Karena memang mereka sedang mencari-cari yang katanya seorang anak. Yang akan diutus sebagai Rasul. Ini yang mereka tidak inginkan. Nah, Sementara Bahira melihat tanda-tanda itu pada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanda kenabian pada bahagian tulang di bagian pundaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di antara kedua tulang pundak Rasulullah Alaihi Wasallam beliau melihat tanda kenabian dan tanda-tanda yang lainnya. Ketika Nabi Alaihi Wasallam berjalan lalu kemudian awan tersebut selalu memberikan naungan kepadanya. Maka bahirong mengatakan ini adalah Rasulullah Alamin utusan. Allah subhanahu wa ta'ala wa amruhu li'ammihi birruju'bihi, lalu kemudian bahira pun memerintahkan pada pamannya untuk membawanya kembali li'alla tarahu li'ahudu fayarmunahu su'a, jangan sampai dia dilihat oleh orang-orang Yahudi lalu melemparkan tuduhan keburukan padanya Karena orang-orang Yahudi mereka memang mencari ya untuk mereka bunuh dan itu yang mereka tidak inginkan ya, munculnya seorang Rasul pada akhir zaman. Namun tentu mereka tidak akan mampu melakukan. Nanti akan kita sebutkan pada kelengkapan riwayat tersebut. Kisah di mana terjadi pertemuan antara pendeta ini. Bahira bersama dengan bangsa Romawi dari kalangan Yahud. Yang mereka datang ke tempat tersebut untuk mencari seorang yang akan menjadi seorang Nabi dan Rasul. Pada akhir zaman. Dan hadith ini. Itu memiliki. Asal riwayat yang terpelihara. Dan di sana ada tambahan-tambahan. Kisah yang lainnya. Yang insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Akan kita sebutkan. Ya, Riwayat ini secara lengkap. Dalam. Uh, Hadis yang kira-kira Tirmidhi dan yang lainnya tersebut. Wallahu ta'ala alam bersawab. Sampai di sini insyaAllah. Yang kita jelaskan, kita lanjutkan nanti di pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wanin alhamdulillah rabbil alamin. Tafallalu hafidhakumullah.